فیعاد ولرای د اقراء اسلامي کیث مرکز د قصه خانی بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان استعینه و نستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ميهديه الله فلا مضلله وميهد للفلاح هديا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 واستغفر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات والله يعلم مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ هذا ما أعزت من درس هذا خبر الشروع هذا الإيمان الصحيح إيمان بالله عز وجل واليوم الآخر دې دی ایمان دیر نر نشه منافع دي او خولي خولي په دې دي الله رب العالمین ووعد کړی دا چې زوی بندگانو له اور قوم کله چې دې کې دا صفت پیدا شي او دا تاسو په پټه دا کلکشن یې سوچم کومه شریکو چې په هرڅ کې تغیر تبدیل تبديل راتلشي لکه دا الله سبحانه وتعالى په وعده کې تغییر او تبديل بلپر رازي ولي نراضي زك تغيير تبديل و داخلا بيده اغه چا په خبره کوي چې هغه عاجز وي کمزوروي وي بي علم وي الله رب العالمين اغه ذات دي او ويي بارس قدرت ولاده علم ولاده مهربان دي كمال ولا دين اغول وادخل في وكي ددد وجنا ضغف وعدك دي دي ابدا خلاف بشرتا وينني ومن وفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا دل الله خبر زيت رشتين ندا او دل خبر زيت وفادار ندا لقد شهد الله سبحانه وتعالى خبر آقا پی خبال وفاداری کهی او دا خبال وعد پورا کهیم لگیش کیا نیتا شده که ایمان دا دا خوشحالی خبر دازی دا چه بیانو نو د ایمان نشنا پیدی قرآن و حدیث خود دیدی که چرد دا ازمان ایمان سیطر سره برابر شي سنگش اللہ منواری نه ان شاء الله زيره ده خوشالي دا خوشالي دا خوښه وي من یو شي کوم یو وخت چې مونږ دا غی تعریف کړو هغه شان ایمان سره جوړ شي اینه ابد توا ایمان اېخبار توا لا ایمان د الله د تعظیم ولا ایمان د ادب ولا ایمان او د الله د رسول تعالی ایمان حضرتانو نوت ایمان او هغه ایمان د سړي برابر شي نو انشاء الله ناشنا به دي یو عجیب افاده شتا سو دی خو غوړ هغه دادو چې د الله یو څو مقرب مخلوق له مقرب بندگان نو غیر لګې دلی دي او مؤمنانو ته دعا کړې ده اغه د افزو معنی نه ورته ترقيه مونږ ته راځي سمر ایمان والا رضی الله هغه ټول هغه دعای شامل ده مفسرین دا, دا خبره لیکلي هم ده چې بدی آیاتونی کې درځي چې وسویم بدی کې نشانه بشارت او زيره دي مومنان ته اچا کی چې ایمان ده الله دایده پر نشانه زيره بیان کړی ده ذلک مقرب بندگانو کې عظیم بنده چې د محمد رسول الله ده به ابراهیم علیه السلام ده نعم حری السلام دې او دارنګ بې دي امت کې مؤمنان دي صحابه او د سې پر سر احمد الله اولیاء نیکان بندگان او بيد الله په مخلوقات کې ور مخلوق ملایګي دي کله چې وې د سړي ایمان جوشد دا ټول مخلوق د د پاره دعا کوي او ولکړي د مخ کې نه د الله سره یې خوښست د واغ وعد الله قبول کړي د هغه دعا قران کې جهره دعا ذکر شوه دا قبول شوه دا الله زکه ذکر کړ کړي چې غمخ کې نه قبولي الله والا ور کړی دا دې د وجنه د دغایته نه زو زاحت وین خو ابو ذر زانو فرمایي دي چې تاسو د خلکو نه د دعاګانو مطالبه مکه وې چې یوته یو جماعت دعا کاوه وبلتو یو جماعت دعا کاوه وایزان کې دغه ایماني کمال پیدا کا زان کې صلاحيت پیدا کا نداټو نیکان بندگان بتاته دعا کوي کې داږي خو خو یو کوخه ني چې صلاحيت درګه پیدا شو تا ته به دعا کوي خو خو نه خو نه دار ک پکې وی ته دې او ک پکې نه دې دې پرځین کې راغله کني راغلی خپل به داغي دعا پتہ لګي دا خبر اجمالی دې و وضاحت دار الله سبحانه وتعالى خپل نبي تر فرماي دي وق فیر ل ظمبه کاه یا زما نبي د خلي کونا د پااره د الله نه بهخنه غواړه ک چېرته دنه ساادرش دله به غمرګګار نو پاک بندو لیکن د مغز دپار طلب کاو او بله به نه غواړه والمننیول الممناتته او ایمان والا سړله او مومنانو زنانو غواړه نو نبی د سمت د امر دی نو اغه په د مر عمل کاو او دعاء به مؤمنان السلام و مؤمنان قزه ترکامات پر جسور را روان دي ټول ته به دعا کا ولا اغه نبی سم دعا الله قبلي کې نه قبلی قبلي قبلی الله رب العالمين خامہ قانو خا. چاغه دعا کړی دا الله قبول کړی دا چې ایمان والے ته الله به خنه کی سوچ ایمان والے صحیح من چا کیده شرک مگه نشتا وحدت الوجود غلطی اقریب کې نشتا قران او حديث دشمنان نه دي naive تر دعا کړی دا او بر الله من قبل کڑے دا عائشه جان او پیغمبر رسول الله صلی الله دعا وکړه استغفار را طلب کو نذر دیر زت خوشاله شو ما وی چر ما خلند یرا ناشنا بیٹه وکړه چې الله نبی ما د بارا بکن غاړي و یا عائشه ته پدشتہ چې زدا دعا ځنه تعالی می وونکړه زدا تقریبا د ورځې 15 کړه خپل مطلق ما د مومن مومنا نو د بارا د 15 زو دعا غوړم چې الله ته بکن وکړه او مخیرت او توګه ځکه الله امر دی هغه تا حکم یو بخنه واره او دا لکه دا امر منتم دی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ امام دی شغه ته دی یو خبر امر وشو دا منتم دا دا دی د دې د وجنه په هر مؤمن دا لازمه دا چې د امت مؤمنان ته دعا کوي چې ژوند دی او کمی دا, دا لازمه ده واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات استغفار ځنم غواړه او مؤمنانو سره خوږل مغواړه ای مؤمنه په تا دا لازم ده چې دا, دا دعا وکړي دی برکو یوره ززمغه د مخنه یو حدیث تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې من استغفرا للمؤمنین والمؤمنات چې بخنه د مؤمنانو سره خوږ د لپاره طلب کړلا نو كتب الله لهو بكل مؤمن ومؤمنه حسنه وهذا حديث حسن نبی رحم فرمایي چا چې مؤمنان سره خزل وکړل واخنه طرف کړه نو دنیا کې چې څومره مؤمنان سړی دی او خزل دی د هر یو پسر باینده له یو نې کېږي کېږي دنیا کې یو عرب مسلمانان د دې مثال په توریو عربا نو دومره مسلمانان کې چرته موجوده په دنیا لکه د خلکو دا اوله مؤمنان سړی او خزل یو عرب نې کېو غټلا چې یو پیر دې د هغه لپاره به کنه طلب او چې د زنه طلب کې ځا عرب من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه هر مؤمن سریو د هر مؤمنه زنانه بسر بدل الله یو نه کې ویلې د نړی اسلام یو رخصت خبره کړی د قران یو اجتماع زندگی جوړي د یو بل سره د مین د چې باندې چې ټول ځما او ځلې ښه شم او ځلې او چت شم نور غرید کده شي 1000 داتری کړه کي نور ممنانم ځان سره شریک کئ یو کمال والا بندگان او ځان سره دا نورم هم شریک کئ چې اغه ته الله وکنه وکی مینه محبت موږ پیدا کئ ځکه چې تاسو ته الله وکنه غواړم ته مال غواړې خدای د محبت نه کړه کئ سړي چې تاسو باندې وکنه ولا واړې دعا ولا واړې چې محبت د اني شرط ولا د د ممنان شړه خصو ستا مینه د نه ځکه توله بهکن نه غواړی ن دا الله په منږم لازم می کړړې په ټولو م نه په دی آیاتونو حیسونه د او مت متقین خلک عمل کوئ نه دغ تخوا والله دعا منږ ت خلله رارسې کارو منږ او تادی کو ته یاد نه خو چې منږ کله ایماننی نه الله دعا را ویو په منکې لګي داګه نوه د السلام د الله ی پیغمبر پې غمبر د غ د رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنات و للمؤمنین والمؤمنات و لا تضید الظالمین الا تبارا مفسرین دی آیت کم لیکن تاس اگر تفاثرات دی آیت کریمی کم ایمان والاو در غرد زیره زکا دا دعا رب العالمین قبول کرده سورة نوحی شنقل کرده نای اللہ تا مؤمنان شروع خودتا بخانا وکا الله دا ما نلید شرطه کدا دز نیمه در سم دامن که شوي دا که چر د ابراهيم عليه السلام دا ویلو الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيما الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ديات کوم تفاسير دي. کې چہ دا ایمان والا دا فرادر رذ زیرے دے ذکر اللہ خلیل دا اللہ دوست او مقرب بندہ دا ایمان والا دا فرادا دعا کرے دے چہ اللہ معاف ما کا او طول مومنان وکا و تبعکن وک مومنات تا یوم یقوم الحساب پکم اورز چہ خلق بد اللہ حساب تے ودری گی یا حساب بقائم شی شروع شی پا اللہ پاک ورز تباکن وک اللہ بکن دنیا کی کی, کی انسان تا کو اثر ال طرف کرے کی پورا اثر ال طرف کرے کی تا گنہ ہونے بل مخرب بده توګه صدا جنو دي خړې دي ونه کان بندگان ته الله دعا کړل داږي دا په سر می معفرلي او استاد ایمان د وجه نو درب العالمین در رحمت د وجه نو ملائک دا د الله مقرب بندگان اغي تو ګورا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه فاغفر للذين تابوا والتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم والذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم الصيئات ومن تقي الصيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوض العظيم دا دعا دا د ملائکو دعا دا او الله سورته مومن کنا کله کډې قبول شوه دعا دا چې چا کیماني الله سبحانه و تعالی با اغه سبخانه کوي او دا غوښته دا غوې بچو تا او پلاران او مین دا چې کله اوسه په ایمان توحید او عقیده کې هغه مرګرته او کډې موافقت او سره مخالفت والا نه اگر که غيو تقوا بدون او چې تنې لیکن الله سبحانه و تعالی د دې کوي لکه دابوي دا ایمان یې په دهم ده اسی زمنن به دې چې کما چې د ایمان دوجن دو الله دا بچی هم د مور په لار سره یوځای کوي دي لکشان ایمان راشي کنه دا وي په وجه دا, اللہ دا او چته مور په لار سره یوځای دا او چته خواندان سره یوځای کوي او دارنګا د او چته مؤمنانو چې د خپلوان د غيص الله یوځای کوي ولذینا امنو وتتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم د ریاض په پیدا کویږي کنه د ایمان د ستا پلار ډیر متې سړی ډیر وچت انسان دی نستا د لګ ایمان الله عزه وجلله د هغی پوجه به تا د اوچت پلار سرزی کي خځ د ف ک تخوا ایمان کمزور دی, اقد ایمان پلحاز کمزور دی بچی کے ایمان او خاونلی روت سړی د الله بحانه او طال دغه ایمان فوجه دخواون س مګېږي پلار وردي اوغ د ایمان پاز کمزوري دي بچې ډیره ایمانو توا ده الله پلاراره مور د هییس مګېږي دا, دا خبرې تاسو د مزه د نکزما پ خیل دا عجیب زییرری دی. د دې زیره چې خالق موږ ته بیان کړل دی. او د هر زیره دغه څوک په دې خبره باندې پويږي نو د ایمان په وجوه باندې الله تا او چې ته خلکو سويږي کوي دای بل خاريجي پیادمي وي الله نور دغه په دې خبره کې روانه ما چې ملائک دا دعا کوي چې الله دا ټول توبه کا او جنت ته بوزا او الله رب العالمین د سیئات وساطا د ګناونه کم ګناونه چې دیو کړی د دی دا غي دا اثر ومن تلقي السيئات يوما اذا فقد رحمته جدكم انسان قلنا انه بدغرز بني الله سبحانه وتعالى معفي او الله فاكي توسات يقينن طاغبا بن رحم وشو وذلك والفوز العظيم وداغتكا بهذا دعى عدد عدد ملائكه وعدد انبياء السلام دعوا واو عدد طوله امم لکه تاسو ته ماستر د بیان کا چې مؤمنانو ته د خطاب دی چې نور مؤمنان له بخنه او ایمان ول اخي غواړي بلکې په د کې غیر اختیاري وو تسلی کوي تخبل منځل لکه او سلام علیه و علی عباد الله الصالحین ټول نیکان بندگان ته دعا کوي اصواب کل عبد لله صالح فی السماء والارض کاسمان کې دی چې کې چې نیکان بندگان دي ست دعا او نبی سره سلام فرمان ای دا دعاء چې دیور السلام علیه وانا عباد الله الصالحین هر نیک بندا هر مؤمن بندا ته ستاده دعاء ورسې دا ک ورس عرب دک اجم د دنیا پاغه زرګی بلکې ک وریزه کده ک پاسمان پا کده غی تمر ورسې دا لا چې اغه ملائک دې ستاده دعاء ملائک ته تمر ورسې دا ملائک ته ته وکړ تا ته وکړلا تاسو نو که ست زندگی دا چې قران او حدیث کړی دا نذا فائده نادره نادره فیدا کدا وړي چې پیغمبران تاسو دعاويږي او داږي په دعا کې د الله ورناله واسه وسدل ملایق دعاوي چې نغدا نزان چې ایمان عمل صالح پیدا کا صلاحیت نزان چې پیدا کا دې کوشش وکا الله عزوجل دایي دعا په تاسو درورسي ما ته تا جد نه چې یو بلته یو جمله دعا وواړه ادا د صحابه کرام مزاج نو یو بل زمیدوی ګل کمال دعا وواړه دعا کله کله دا ځې دي چې له خاصوندل صالح او هغه په تقوا باندې مشهور یو سره وته چې راز مې زړه دې او مال بهاره دعا او غوړم یو لیکن هر وخت چې د دې خبرو ما طالب کوله دا نه د مناسبه دا ميو نو سوال و دا مناسب نه خو لیکن کله کله د خواص بندگانو د دې طلب جائز دی لکه صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم نه کاو یو پیر عمر ابن خطاب رضی الله تا چا خطر اولی کې جماله دعا غواړه هغه ته جواب ولي کا چې نه لستو بن بي جن زه پیغمبر نیم چې تاسو منه دعا غان لیکن سره قدار چې د منځو خرش ازان وشي نبا سودا سوک او منځو ماتره شول الله دعا غواړه اوقات دعا شکه دې باکه الله دعا غان غواړي کنه ځانله صبر دې انو حدیث ماتهسته وخت ویلې هغه یو پیرسړي و دوی چې منه دعا غواړه زکه مستجاب ته بخانه و بل سارا اور ملہ دعا و والا نو دو خیرو تا وکړه چې الله اکبر الله وک ولاله الله الله دې ستاتم بښنه نه کوي وختن دیني کوي ولي انی لست بنبی زخه پیغمبر نیم چې تاسو ما به ما را دعا و ونه دواو ځان له ونه کړه مومینانی ایوبه دغه شریقه او د بدعته او د دغه قسم د ماده ختمه ولا بالکل د سنه چې ما سر پیر جوړنکي ما ته د پیغمبر حیثیت را د سوفیون کې دا, دا, دا مرض دي چې خپل ځان شیخ او بزرګي نبه خلګو د ځندشي ورکارګي چې بس همدامه نه کیږي نو همدازي منو کما وو به کله به شوه او کما و نه به کله نه به کله کیږي کما معاف کړم معاف کړای شو او کما معاف نکړم معاف کړای شو ان دې دسي ذہنیت دی پیران جوړ کړی د خپل موریدانو د او شیخ پرسته مرض مرز به پیدا شي ټیک دا مشایخ او مشران او استادانو عزت او اوبو په زریکه سره تو احترام بلرو داوی د تقوا داوی د ایمان داوی د عمل صالح داوی د خدمت احترام دا واجب دي لیکن نبی به دنه جوړو دي کې فراته تفريط د انسان ساتي دا داده ایمان یو عجيبه فایده وا چې ما ذکر کړا بل ته د ازم عزت مند او هغه داده چې الله سبحانه وتعالى د ایمان په نجات ورکړي نجات چې ایمان سره کې نه نجات نه مېلاویږي انسان ته او چه ایمان در کراگانو نجات بده نجات اجمالی لپس خلی نجات لپس استعمالی نجات بی پتح نون استعمالی نجات کامیابی بچاو در چشین نجاتا در قرآن کی دی در دیر و شان و نجات در دیر و تکالیپ و مصیبتون و پریشانین غمون و عذابون و نا نجات اغتاسو در قرآن پا جببانی و راي. الله اللہ سبحانه و تعالی چ انسان تا د خپل عذاب نه نجات ور کوي چې دالو خبر اده نه د ایمان په وجه ایمان کې در کېون ان شاء الله الله د الله نظر کوي قران دی ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم وكان الله شاکر علیم ما يفعل الله دګ استفهام معنی نه د معنی په وړانده ده مایفعل الله الله څه کوي دا عذاب استاد په عذاب مخکې د منافقانو عذاب الله ذکر کړ ډېر سخت چې درک لسپنت به بوزم دا 10 10 سزا غني بوله کو مزین کې د سوال پیدا شه چې الله د ابدونه سخت سزا ورکړي ځما په شل باندې الله ته محتاج دي لکه انسان دا سینې چې کړ د غشینه ډکه شي ګنه ترسو چې څه له سزا نی ورکړي د سینې نه هیڅې پریشان او چې وګسکل په چا نه حفظه د سینې شي ترې قدا د په انسانانو انسان چې چالو څه پیړ ورګي د غوسه سړش چې وی وی اله ته ساش او چې دا غوسه هم ده چې د پاتشي نه د صحت خرابي نه الله رب العالمین هم داسي وی چې اوس یې له سزا ورنکه هغه ته بس تکلیف رسی نو الله رستا فرمایي چې د چالو عذابونو ورکوما انس ما ته جد نشتا الله عز وجل د چا عذابونو ته صورت نمرې لیکن اهل د نعمت او اهل العذاب الله پیجني مذکر است فرمایا ما يفعل الله الله سکه بیاذاب کوم تاسو په عذاب وګ تاسو کې چېردا د وسې په پد ان شکرتم و امنتم ځان کې د شکر د ایمان څخه پیدا غي الله بالکل تاسو نه عذاب نظر ما يفعل الله الله عذاب نظر کوي الله تاسو له نن د سزا در کوي نه د قبر عذاب در کوي نه په دنیا کې در کوي خو کې تاسو کې د شکر د ایمان څخه پد راشي د الله مون ترغیب را کړی شکر ایمان شکر یو د مخکره اوره په دی آیات کې د جی फायदा شادابانه کړی دا چې د شکر امره توحید ده ځکه چې توحید راواله ځان کې ایمان راواله د انیم ګړې تفسیر دی ایمان کې توحید داخله لګنه قران چې سويلی دي دغه حق ویلی په ځا هربانی پرېدا د انسان می ځان جدا دی چې الله ولکه نعمتونه ته ګوري نعمت ته وورې چې داغ ما سر دا نعمت شوي د دا شوي د دا شوی دی د نیمت نه بعد د د توجهیم ته پیدا شي چا دا چاکرهغا زاد کړی چ الله نه په کې د شکر ماده پیدا شي چې الله دا, دا تخوا ما سرړی سات کړي زه ددي لا یخ نومه او دی نعمتونو تا په ما به نره وورول دا قسمه قسم نیمتونه دیره وور والله نه چې شکر په ذریب کې پیدا شو نیستته اق زات ایمان را وړی ایمان مرتب دی په شکر د نیعممو. نعم مترته وګوره او ته داتا وډوب ځین کې راول چې دا چا کړی د الله کړی دی د دین رس ته ایمان خپل جوړي ایمان سره ته وي په دې الله تصدیق او هغه طرف توجه او اس ته په دې زګید الله سمينه پداکېدل او د دې نعمتونو وجه نه پداکې ګند ایمان دې کې پد پداکې دوه طریقې دا چې د الله نعمتونو ځان ته توجه کوو نه زباندیر کړی دا مرزم الله نعمت دې په تیرا واسته خو که تم نه په چرته په دې باندې پوي دا فقر فاقچ انسان من راول د الله یو نه نعمت کی ته چر د خبره پویږي نو نجات الله رب العزت د خپل عذاب نه چورکی د ایمان په خل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم دغه تکریمه کې تاسو ډیر تفسیرونه لستری دی وایو لیکن سمې په مطلب پو نه پوهی شی وی چې حاصل د سړي په مطلب په ذهن کې وایېش د دې مطلب دار دی الله فرمایي چې تاسو ته استصبع عذابن سکوما ما یعباو بیکن ربی استاسو پا عذاب بانی اللہ سباک نکی که دل دری کی نهند الله سپروانشتا که دری نیکن سپروانشتا خو اللہ با تاسو العذاب در کرده وی لولا وکم کم که چرت تاسو که دا عجز بندگان نوی دا مومنان در کرده نوی دا خشو والا بندگان تاسو که نوی نه اللہ با سزا در کرده وی. خو اللہ استاسو نه دا دعا د ایمان د عمل مطالبه کی دا چه تاسو الله د راشین اللہ د او که دا ایماندر ک نېبي دل عاضاب در کوي دا اصل دعاد دی ما ی بهو ب کوم رببي لوله دعا اوکم که بندگان نو دا بندگان نو دا مومنان الله ستاسو پهاعذااب سباق نه کو در کاوي دله لیکن ستاسو کې چې کوم خااشین بندگاندي مومنان بندگاندي داغې په سر باې نور خلاصي الله له دنیا کې عذااب نهوررکي ثم نجل الذينه آمو ثم ننجي رسولنا والذينا آمنوا كذلك ننجي المؤمنين الله فرما يقول ما الذي عذابون راوسته في قوام مكذبه رسولان بجشوي دي ومؤمنان بجشوي دي, بجشو دي. هذا النجات من عذاب الله مراد ده لأن الله سبحانه وتعالى عذابون الذي دنیا رعزي نفیغنبران او مؤمنان كامل مؤمنان اغباج کیه الله سبحانه وتعالى لنجات ورقه دارنګه نجات رب العالمین سریله په د ایمان باې ورکې د احزانو د غموم چې کله پریشانو کې سری را ګیر ششي ل بر اوزما د خبره بیانم چې چکل د پریشانو واخرا شي پاه کې تاه د ایمان به په کار راځ الله ذا وجرله فرمای یونو سره سران چې کله دریات ته ولوي د او هغه میی و غړه او دن نخیرډ د نهنو نفرسه کی आवाज وکړل الاه الا انت الا استاد ذات نما سوا بل الہ نشتا د بندګی مستحق د عبادت او چاغه عاجزی وکړی شي مینو سوال لرلی شي دعاه تلب کړی شي دا بل څوخته دی نه وجود نلري څمنګه دا نه وواړو الا انت سوا استاد ذات نا سبحانك الله ته ټول ابن نقصانات نه پاکی انی كنت من الظالمین ما زیته وک استاد امر مخالفت نه د تا ته جااز او را کړړی د حهجرت او معجرت وقع الله فرما فتهجب له ما دغ دعا, دعا قبول نه ج نهو من الغم او د دغه غم نمی اخلاس نه م را خلاص کو نه دا خبر به دو د پرې خاصې د بیا دو به قبلې زمونږ به نه قبلېږي وکهذ ک نجل مو من چا ک چې ایمانې نه د ره نجاتو د الله ورکي د دسې غمونو د دسې پرشانیانو د دسې پکو پاقیې د دسې ل او تن د داسې جلون نه تداسه پریشاننه نه کوم ځکه دارا بنشي الله سبحانه وتعالى بوله نجات ور کوي خو کله چې د ایمان وي او صحیح ایمان مع التقوا چې هغه شړی موجود وي به سړی ته داسې نجات ملای وي وکذالک ننجل مومنین د الله عددا کنه چې ځم مومنان ته دا ور کوم نبي زهم د څه وضاحت کړل ما من مسلم نشته یو مسلمان يدعو بدعاء ذنون چې د یونس علی السلام دعا وکي په یو مصیبت او یو تکلیف کې او پریشانی کې ست ځین کې اراغله دغه پریشانی او ته او جن یوه حاجت دنه پوره کوي د جنون علی السلام دعا وکا انه الا استجاب الله له مگر ضرور به الله دغه دعا قبلای ابی دایته ولس استجب استجبنا له ونجیناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دا دغه پر خاص نه دا د هر مسلمانو بلکې ډیر علما دا دعوه کړي دا چې اسمی اعظم د الله چې دی دا غي په واسطه ضرور به ضرور دا دعا قبلې کې غدا دعا ده دا دا په حديث کې او دا د ټول سنف په قول کې مده کته زه ورنه چې دوام دا, پا پا دا دو کلمات وایا اره خپل پریشانی ذهن کې راول چې الله د پریشانی ده او دې ګناه د وژنې پیدا شوي ده الله الاه الا انت سبحانك اتوجوسو د عدد به نه دي خلکو دا دې عدد مخود تجربې سره عادت خو دلې شماري خو دلې جمن در تجربه کړی د دوه کار دي سړی وای نو به دا دوا قبلې خو هر تجربه د هديس نه لري او ډیر څه عادت خو نه دي هغه څه تاسو نن درکوم د دې لپاره چې څو پن د چرته جوړ نشین خو ډیر کړد دي ویل پکاردیم نو نور بار بار چې سونه دی وسو واښ ولا سوو کې چې هغه تاقدل الله در کې بسوایا لا اله الا انت الله سبحانه وتعالى و اذا احزاننا د غموم نخلاص د قران مدهستان بعده پاړه د استن ما مزن کې الله چواله چې د دې عدد اندازه په تقریبا 20 کې یونس سره السلام د ليله اله انت سبحانه ک بار بار ویلې وا او دریو رازي د مې په خېټه کې دری دریو رازي باز هغه څلور خره زیاده خو په خانو کتابونه کې دلی کری دری دریو رازی وو د مې په خېټه کې دریو چې الله ساتلو نو چې دریو رازي سره پر لږه پسی ليله اله انت سبحانه کو چې نه او د سي او دا واي لګوي ام دې دنا سي نو د کیږي نو دري ورځ او درې شپې سره دا کلمات ویندا به څوک راتوي لېش دا به ډیر څه کوي لېش دمرې چوي نه ان شاء الله به د نقد دعا او که یو کړې اوسنه په اخلاص باندې وای نو نه ان شاء الله الله مې روانه ده داسمه والله اعلم او علماو د سړي کړې دي دا سره یو لک করত او صديري زره করত وای نه الله سبحانه وتعالى دعا قبلې فداګر سنت نده. او نه او د کوم صحابي و نه د اده د بعض علماو خبره ده د بعض زاکرین خبره ده د عادت سره سنت نه ده بلکې تجربه ده تجربه تجربې سره چې کوم خبره غو سنت نه وي ايده به سنت نبی وي لیکن د مراده که څا تجربه وکړسن نو وی وي او الله د دعا قبول کړه غو به یې خبره نه ده لیکن د قران حديث نه شي معلومیږي چې وای امده سي د عدد عادت نه ده مالم شمار شي دې ته تهره نه ده خو دل سمر شي وي او د بای سړي د چاوبه د ځل بلکې تی په اخلاص باندې وی او په ډیره توجه باندې وی یو کار د باندې مم کاروي ش چاوبه الله پسلو کردو باندې کاروي چاوبه په دوسه مو دغه بندگان د اخلاص او د توجه سره تعلق لري دا خبره نو د دې د وجنه الله رب العالمین چې نجات ورکړي دا په ایمان باندې ورکړي زما عزت منه د ټولو غمنونه یاي الکینه امنو هل دلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب النلیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دا سه تجارت در نشي نجات دل درکی د الله د عذاب اليم نه در راک عذاب نه بچي ایمان بالله دینو ایمان بالله ورسوله عليه کله رسول ذکر کی کله اخرت زګدا سوره سره د مناسبه دا سوره کده رسول خبره ده د نظر کی د رسول پک راوړا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشتنوال خبره په سوره ذکر او منافقان و دا غصه دشمنی به کوله نزکه درته کی بالله ور رسول الله سبحانه وتعالى به نجات درل درکی و یا قوم ما لي ادعوك الى النجات وتدعوني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به لم وانا ادعوكم إلى العزيز الغفار رجل مؤمن داعي لي سو جای که بالله ور اتاسو ما ورتر واړای چې کفر بالله او شرک بالله پرانی کریم دا قسم استنو بشمار دي چې د ایمان بالله عز وجل د وجه انسان تنجات نجات ملوي امن سری ته ملويږي د هر کس نو نه ابراهیم علی السلام د خپل قوم سره جګړه وا هغه ویل چې مونږه که خلک ابراهیم علی السلام یې اساس واقع دي کله دي او ګډه وډه وي دا ځکه څومره دا حق دي نبی او ته دا خبر وکړه وکړنه په اخر کې فرمایي چے فایو الفريقین احق بالامن دا امن د ایمان یو دغه د فایده دا چا لا د ایمان په وجو باندې او د ایمان خپل ما بین کی لغوی تجانس هم دی او حقیقت کی هم سره تعلق دی چې هر قسم عذاب نه لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذره من ایمان د ذریمن ایمان چې د رکیږي الله د ورته نه پریری د ذریمن ایمان د ور سخت اوران دا ځونه بالکل نشي جمع کېدل په کله کې سړی نور روانې نه موجودو نور فساده او ظلم از ته به کې نه موجودو 5 فرقې کې حق بل امن ز په امن لایقم ک تاسو ده الله د ځبون مراد ده نو رسول فرمای ان کوم تعلمون ک په یې جواب راګی الله فرمای الله جواب ورکړی ده الذین امنو ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم هرغه کسان چې یې ایمان ده دس ایمان چې شرک سره ګوره ګډ نه ده نو امن به دي خلکو ته پاره او حدایت ہدایت ولهم ده دي ایمان د پې دې پدایست کرا وړي ہدایت او امن الله سيته امن امر کيو حدایت امر کړي چې د صحیح ایمان سری جوړ شي صحیح ایمان زته ویله خپل تفسیر کړه لذينا امن الله باندې ایمان راوړي داس ایمان ولم يلبسوا ایمانهم بذلم چې د ایمان سره ظلم ګډ نه کی د ظلم معنی د صحابه کرامو په ذهن کې دا و چې ګناه ثوای چې ایمان راوړي او ګناه و نه کی نه صحابو علیه رسول الله دغه ډېر سخت یاد ده و اينا لم ظلم نفسه کم یو کس د دې بزان ظلم نه کوم هټل ګنانګاری که ویني به خو نجات او امن د سره پیغمبران د پاره د بل څه لپاره باندې کوم یو مومن د جاو ګنانه دا کړي رسول الله صلی فرمایل چې تاسو د لقمان حکیمه خبر نه اوریدل چې خپل ځی تویل دي چې نشرکله ظلم نازیم فدی ایت کریمه کی بظلم من د تنوین د تعظیم د پاره ده غرض ظلم مراد ده د نبی رسلم تفسیر ده لوی ظلم او لوی درم سجده شریک او چې الله به ایمان راوړید الله سره شریکان ندی جوړ کړي ډیر خلید چې ذکرونه کوي لګی دي او عابدان دغه سخه عبادتونه کوي لیکن مشرکان د قبر پرست دي ځمای ذاته قبرونه عبادت کوي د قبرونه په یو دا صوفین چې کوم دي عام نقشبندانه او چشتانه او سهروردانه او غیره ده او د وحدت الوجود اقدمه د خلقو زمایزت منه د خلق دا وای او ري یو وحک به لازم د ایمان په جملو کې تفصيلي و وضاحت بیانوم چې صحیح ایمان دې طریقې کې د جدا ګندو نبات لري کې وحدت الوجود غره د الله و او اسمان تم وای او زمکي تم وای او انسان تم وای خزه کې دا مظهر اظهار د الله پاک د د جمال مظهر دی او خزه کې ډیر لوهیت دی دنه امداد الله مکی صاحب لیکلي خبر امداد المشتا كذلك له شي دا څمره عجیب خبر دی سره دې حیران تعجب وکي زما عزت من الله موږ صدا شرط لګولای دا چې ایمان براوړی ولا میلبس ایمانم په صلم شرک بوس نه مرګره نو الامن به تاسو ته ملایوي امن د الله وعده ده دا نه عذاب په او دا رنګ ده قبر عذاب بنئ د حشر عذاب په دربان نه ني امن په الله و تعالی ده چې به د ایمان او چته دې هغه را امن او څومره چې د ایمان راکاته کېدا همره ام را امن به کمی بس دا قانون دی وهم مهتدون و الله سبحانه و تعالی به دا ناشنا هدایتونه هم وکی نو د ایمان دوا جنه قسم قسم, قسم نجاتونه نه ملاویږي یو عجیب نجات هغه ده چې الله تا په قیامت پرز د شرم نه بچی د شرم نه د بیل فاده هم د دې کې ماور داخله کې دا جنس مې له یو جوړ جو امن ده نجات ده د د لاندې دام داخله چې د دا قیامت پروس به تا الله شرماین الله فرمایي د اتو ګره خوګا یوم ائصحابو د دې پیغمبر سره مرګري شي ای به بیان د پیغمبرو د دنیا ګره چرتاوانه وړي زکه یوم لا ایخذ الله النبیا والذین آمنوا معه هغه ورځ چې الله به نه شرمای پر نبی لرا او ایمان والا کم چې مؤمنان دی معبود د اسره دی دی په الله نه شرمایې د قران هر جمله کې फायदा د معبود تکې دلته ونه لګول دی دا دی دفه دې دی عجيبه عجيبه به دی اوونه پیدا هغه دا چې په دې تحریم کې د آیات راغره صورت سوره تحریم کې بیانه د پیغمبر د نبي رسول الله خات پکړې لګا خاص کر عائشه زهره نه ها حفصه د نبي رسام ویلو دا او داغه په خلاب چې ته خبری ته شوی وي لکه واقعیت تاسو ته معلومه دا نو الله سبحانه و تعالی ته ترغیب د توبې ورک چې توبه وباسې وره ان توبه ایر الله فَقَد شَقَت قُلوبُ کَمَالَه او رسوبه فرمایلی دي اساره ان تلق کنا کدا نبی مشرد تعالی کې مت الله غوړه زده نه تاسو نه بالا غره ور کی غره ور کی تاسو نه به ترنه یوستو توای چدې دی, دی نبی په مرګ ورتوکې وخت یې ارکه ځکه قیامت کې به د انشر میږي او د د پخوا ک چې کوم مرګري دی غو مب که کته سو شرطه د دنه جدایي اختیار کړي مخالفت کوي توا کې شي او پنه فرمان نه کوي د دنه وجودا شي نه په قیامت کې به وشرميږي د دنه جدایي کېږي امادات ترغیب دی مع هو چې دې نبی نه غو موجودا کې د سنجه طلختونه غواړي د سنجه جدایي ته ونه کوي دا لطیف اشاره ده په بیانته دا خو بی د غیدو لپاره ز موږ د پاره فیاده دادا دا دا. چې صد دا محمد رسول الله مرګ راشه صحابي دي معه ټول صحابه بن شرمی داد دا صحابه ډیر مفت عزت دي او ډیرې په عزت دي چې الله وايي الذین آمنوا معه هم چې ایمان ولادي د محمد رسول الله مرګری دي والذین معه اشدوا علی الکفار والا دا بالله بالکل نشرمي ټول صحابه جنت یاندي دا. دا قران کې ډیر ایتونه کې راغلي دي په کې داوم دا دي دا. رسول الله صلی الله علیه و آله مرګ لري جنت یاندي او دا بنشور میږي قیامت بل په دې ځمند لپاره به دا چې معه و دی تا وای کچرت بزات دا غسر مرګ لري شوي اني پوه چې سره د چاسره مینلری ار رجل يحب القوم ولما يلحق بهم نبی رسول الله نه چاته پوسو کې سره د چاسه مینلری اور پر په واسطه نه دي داګه عمل تم راسیږي اسانه نه کی اوس نه یا رسول الله صلی الله علیه و انتم مع من احببتم سچاسو چې د مينو ادا غمره غره به داغه سبب د الله را پاسي او دا رنګ د چا اتتباه چې کولا د چا د عمل پر رواني الله به د قیامت کې دغه چا سپازي د چا عمل لیکو نو الذین امنوا سوچ د محمد رسول الله سره مين لري او سوچ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو تابع داری کوي نو یفعلون بالسنه هنگت سوچی پسونتی نبوی بانی عمل کی دام دا پیغمبر مرگری دی اگر که دا ذات مرگری ندی لیکن داغه دا ترقو مرگری دی دا ترقو مرگری چی دی دام دیر وچت مرگری دی نبیل اصحان معاذ بن جبل و یمن تلیگه دا حدیث من زین کر آگه نور رسول اللہ سمسر روان شده اوکی محاری نوله اواتی و سیتون کولا او بیوتا دایویل چه معاذا لعلی لعلک لا تجدو مدته تمام بمندنه کې پسته د کاله انذب وفاتهم نو معاذ ابن جبل چې هغه جڑا پجان شوې لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وی جنید نبی اسلام د فراق دونه جشع هغه خبغان د دوست د جدای په وجبان وی لغت عربی کې ده الفراق الحزن حزن لفراق ال الحبيب چ دوس د سینہ جداکی دت جش وای جش عن د فراق رسول الله صلی الله علیه وسلم طبغان جواب نبی علیہ السلام د مخروا والا او دایو فرمایلو داغن مخروا والا دا دمی جڑا ډیر نشی دایو فرمایل چ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا ما تبن زی خلق په قیامت متقین خلکې څو چې یو په کمزګی کې ژوندې تقوا چې په چا کې دا دا زموږ مرګ لري تقریب دي والذین آمنوا معه نیز دې مرګ لري دا خلکې دي ان اول الناس ابراهیم الّذین تبعوه ابراهیم ازم ته څو قریب دي متتبین څو چې تابعدار دي هغه تقریب دي وهازه نبی او دا پیغمبر او ترس دی نه دا که دا دا چې په محبت کې او په اتباع کې تورنن وتهلې نه بس دا ق شه سره بیا د چاته بیدري چې د چا چې محبت لري نوورله نه اوو چې ایمان در کې راغې او در سر په اللہ... ووجبانې چې سریته نجات میلاويږ دا د سپله سافین نه سړی بچ کې یا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم انسان التي تصورت و شكل و قامت التي الله بدا کرده ثم رددنا وصفر السافرين وبعد جهنم ظهره صفر السافرين التي ظاهر تفسير غدا د ورطا ورطا ده بداوالي معنى كمزور تفسير ده دلس وجنه ظاهر وجده ده في السافرين جهنم مراد غيرت بالله بزيده كست شكل كست رنگه دا خپل اقامت او الله به چې استوالت نه ګوري سوقم بچي استثنا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجرهم غير ممنون چې که چې ایمان عمل صالح ده دا به د اصفر صفیدین نجاتمند کې د لا څه اجر الله به ده پاس ورکړي اجرهم غیر ممنون بولوري کوي دا د ایمان بل په دم شوو نجاتم شه شو نجاتم الله درکې واجب لري غیر ممنون هم درکې دا سه اجر چې ندی منقطی کېدو والا خو که چرته صحیح من په الله رسول باندې راوړی قرآن حدیث باندې دي دی په دې باندې خپل ژوند کې په ینه ژوند یې زنه ور سره رست الله فرمایلی دي چې انسان د نجات ملوویږي د ایمان په وجنه د خسران نه د خسران نه بده الله بچ کې د هر قسم تاوان نه والعصر ان الانسان لفي خسر الله فرمای قسم میری پر زمانہ چې انسان توان ورآځي کامل توان ورآځي الا الذين امنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر چې سلوسې بدون بګې پیدای شي دا د توان نه واچد دا صورت کو د ډیرو فواید باندې مشتمل لے. کای کی چرته سره ورننه وجه ډیر وخت برانوالې اس علی صبیر الاختصار لند لند پیدا زمانه بان الله قسم ولي کړه ظاهر تفسیر داله چا سره مراد زمانه عمر ده انسان ته جتاوان رسیدي د پیسو د بيماري د تکلیف د وجن توانین نه دی دا توان پر چاره ازي په زمانه مې د قسمې ته د انسان توان کې پریواسه په دیو چې وخت زیانش تقسمت مقسمنا په مابین کې مناسبت دی ګان مهاشب داله چې زمان د خلکونه سي تیرشه ځاینی شپه او رازه سار وخت مازیګر وخت او دا زندگی ژوندۍ دنه سي ابس تیرشه په با بازارونی کې تیر را کړه په شکرو کې تیر را کړه په بیزیګر زیدو کې تیر را کړه نو په دې لحاظه تاوانې د انسان کې هر انسان ک مولاده ک امیده کوي هرڅوک دې دا نه دا کړي هر انسان کې عرب دک اجم لفی خسرن دا په تاوان کې دي غټ تاوان کې پروده خو سرین کې دا تنوین ته تعظیم دی غټ تاوان په سورته تین کې الله ستاسنه کړی دا الاذین امنوا وعملوا الصالحات نن دې ستاسنه دلته غټه ستاسنه کړی څلور خبري ذکر پیدا وله وجدان چې هلته معنا داده چې دا انسان به صرف د اور نه بچ کیږي کله کې ایمان عمل صالح راغی دا اصفر الصافین تبذی خو کې ایمان عمل صالح پکېونه الله به داغه نجات ولور کی نو هم ته نن دې ستاسنه شه سربي مانه مې ساده باندې دا کار کی او دل ته خسران لپس د خسر لپس څه د عام ده جهنم ته هم وای د قبر عذاب ته وای د حشر عذابونو تکلیفونو ته وای د دنیا پریشانې نو قسمه قسم توانو ته د الله نه سره باغیشي واوري او د رنګ د دا سبحانه و تعالی نه غفلت در کې پیدا شه و غیره و غیره د دینی نقصانات دې ټول د لپس د خسر شامل نه د مکمل توان نه به انا بچ کیږي چې څلور سپاده د ګراش او دور نه سره بچکیږي د یو تاوان نه په ایمان عمل صالح بچکی او چې د مکمل تاوان نه بچکیږي نه په څلور صفاتو بچکی دي خبره به سم په ینه شولای لفس د خسرد عام ده نو استثناي زکه څنګه کړه ده او الته جهنم خاص نه نو استثناي زکه لګه عامه کړه ده ایمان عمل صالح سره براونه ایمان عمل صالح له ډیر خله دی نه د جهنم نه ډیر خره بچکی لیکن د مکمل تاوان نه نه بچکیږي مگر هغه خلې چې څلور صفاتونه بگیږي څب د ورنه بچي لیکن د خسران نه بچني ولی ثانکی به ایمان احمد صالح الله د ورنه خلاص کی خو دمردا جد د نور توانو سب مخامره شي په دنیا کې د لغ دا رب نه پایو نقصان کې بواقې شي په غفلت کې بواقې یا د قبر په عذاب کې بواقې یا د حشر په تکلیفونو کې بواقې شي یا د دې چې د جنت په ادنا درجه ته بننن او زدام یو نه واټواند د لفظ عام ده نو د دې د وژن لایسنس نه لري څنګه دا چې چلور کارونه وزان کراولای ایمان عمل صالح او نور چاته د حق بیان وتو واسو بل حق د حق بیان او توسیس توای با په تفاول اشتراک به کېد ته به ماته اوسیت چې زبېتا ته کومه د دینه د معلومه شو چې د دین بیانولو ته هر څوک محتاج دی د دین ورېدل ته زه ته محتاج یم د دې خبرې د حق دی ما ته ندی معلومی تا واجبہ جمع به خبر کې دیری د حق خبرې یتاس ته نه دي معلومه په ما واجبہ ایز به تاسو خبر او ما وتواصله لفظ ما مطلب باندې پیږي کنه یو بل توسیتہ کته غټ مؤمن میګنه هم ډیره د حق خبرې و تاسو ته پټی پایدې ما ته باندې کی محتاج دی ډیره د حق خبری و ما نه پټی پایدې زه تا ته محتاجم وتواصله یو بل خبرې بل حق د حق شری دغه ته ځان نه وایي قران دغه بعضی خلک کوي بل حق توحید دا معنی نمغریدی حق ولیکې دیشي ټو اون دین تواي ټول دین د ایمان نه راواله تر یو مستحبه ادنه مسالې پورې یو مندوب مسالې په دې ټولو ته حق وای او تواصو بالحق دی به با یو بل ته وسیئت کړي د حقا د ایمان دعوت وکړي د توحید وکړي د عمل صالحه وکړي د تقوا وکړي د منځه دروجه د زکات د ذکر د الله د ګیره د پرې خدل او د ورکوټر کوټ د سنتو دا صاحب داري ته دا حق دا کوم ځای کې چې کوم ځای کې ضرورت او چې کومي خبره د ضرورت او تواصل حق دغه دی یو سره ده په دې لارو پنځه categories ته توغو ده پنسیو چې څنګه د تاسو به حق یو سره ده چې موږ کې غل هغه ته د منځه دعوت ورکړی د تواصل یو سره ده موږ کې پابندې کې چې ورانه جوړه د دې یو سره ده چې هغه نور ذکر د الله نه کې غافل ته دې دعوت دی یو سره چې د محمد الله د سنتو سیمینه نشته دا یو سره ده په تقلید کې واقع شوې تواصل بالحق درجه داوت ویږي دا شه پرېدا دا ګور غमराहېده او په دې سبا کې دا شه څنګه څنګه نم جوړ کړه الله د پیغمبر ته موږ د اړه له مودراولې او په غړال باندې د نبی رسو سنتو لري د کی ورکوای دا څومره ټګ غमराहې کی تاسو واخه د دې داوت به ورته ولې دا تواصل بالحق دا کوم رس چې خلکو کې موجود دي دا کوم شي نقصان چې موجود تواصل بالصبر د دا معنی ده چې وای کې سری باندې تکلیفونه راځي کې به صبر کړي دا نیمګړې تفسیر ده صبر ما سوچو که د اسلام ابل کې د ټوله زندګۍ په هر شعبه کې په هر ټینګ کې ته ضرورت دی صبر ته د زندګۍ په هر شعبه کې هر وه ضرورت دی کدا خبر ده چې نه ته سوچو کې و شي موږ دل تانستي د صبر نه بغیر کار نه کیږي کته تاسو کې صبر نه وي نه تاسو دا ګرمي نشو برداشت کولای شم تاسو نه وي کما صبر نه وي کړې نه زبدي منبر ته نه ما به د خبر نه وي کړې دا تکلیب په معنی برداشت کړی او خدای دې چې صبر توفیق الله را کا د موږ په صبر باندې کیږي ذکر د الله په صبر باندې کیږي علم په صبر باندې حاصل کیږي jihad په صبر باندې کیږي دعوت په صبر باندې کیږي تشویق تهجد په صبر باندې کیږي د ګناہوں ځان بچ کېدل په صبر باندې کیږي ما من عبادا الا وصاحه الصبر د دس بندګې نشته مګر دا یې پونډې په صبر دی د دې وجه نه قران کې د صبر انتهائی دعوت ده صبر صبر وکې او صبر وکې ارزه کې دا دعوت دا صبر چې بیا وکړه دا ډیره خوګه مې وله الله چې ډېر سخت پیډي ورګي انما الواصابون اجرهم بغیر حساب به حساب اجرون الله چې پیورګي د صبر فوایدو کې وزه نه ورزمه به سینه خبر ډیره زته وديږي نو دې د وژنه صبر په دعوت په هر شي کې مراد دی صبر نه بسره کار اخلي نو الله سبحانه و تعالی مون ته وايي چې تاسو نجات غواړي د خسران نه د هر قسم تاوان نه نجات غواړي ځان کې چې ایمان او عمل صالح داږي تشرید او دا, دا, دا تواصيب الحق تواصيب صبر دا ټول دی مان تفسیر دي دا داګه افرادسان کې ایمان راولای نه الله و تاسو نه جات د خسران نه هم درګی داسې نور مجاتون الله ورکیدا قسم قسم مصیبتونه پریشاننه دا ایمان په وجه سری ته غا دا د ایمان بعضې فواید چې نور هم شته دي کستا سوچره په خو پس دا نه را دی نه هغه به بیان الله فَدِي بَنِدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ أَزْمُنَا أُسْتَازُ وَزِهْنَمْ كُلَوِكِي وَاللَّهِ رَبُّ الْعُلَمِينَ مُنتَدَ عَمَلْ تَوْفِيقَ رَيْكِي وَصَلَّى اللَّهُ سَلَّمَا أَمْتِي